Прийде король, спитає, де Шептун, де перевізник, де Діоген. Що я йому скажу? Пам'ятаєш, як він нам сказав, тримайтеся в купі, хлопці. І голос мені теж говорив, ідіть з цього світу, шукайте кращий, достойніший вас. Візьми мене з собою, Діогене. Дюген глянув униз на повиті вранішнім туманом хати і раптом не впізнав їх. Такі вони були чужі, що й вертатись не хотілось. Та що це я? струснувся він і до гори, а Базіль за ним. Базіль чув себе легко й вільно. Його переповнювала радість, адже він йшов з цього світу в достойніший. Бідне, зболіле серденько підстрибнуло аж до темного лісу, котрий виявився зовсім не темним. Дивні запахи, схожі на запах, який чуєш, увійшовши до льоху. Багато, багато дерев щепилось гіллям. Базіль ступив у щось зелене і м'яке, аж загруз. Що то? Мох. буркнув Діоген, то як трава. Ага, Базіль нахилився і погладив мох. Ох, який він був м'який і ніжний. Наче пір'їнка з-під крильця пташки. Діоген пішов стежкою, всипаною сірим листям. Базіль мусив поспішати за ним. Ліс, бурмотів Базіль. Ліс, мох, дерева. Дуже багато дерев. Достойніший вас. Не будіть сплячого, не будіть. Діогене, де ми будемо жити? Де тут хати? Ми не будемо тут жити, але то інший світ. Ми вернемося. Ці слова вкрай вразили Базіля, але ми не можемо вернутися назад, ми маємо шукати кращий світ. Ага, не второпав Діоген, не можемо. Він спонтеличено озирнувся довкола. Там нема нікого, ні перевізника, ні малого, ні шептуна, а що нам без них? «Га!» – крикнув Діоген, і щоб не думати над цим питанням, кинувся у бік, ламаючи сухе гілля. Базіль побіг за ним. Він не мав часу спитати, куди той тікає. Колючі пагони-ожини чіплялись за його одежу, і це була безконечна мука – Нарешті Базіль потрапив у лабета повзучих рослин і впав. «Діогене!» – закричав він з останніх сил. «Спинися!» Діоген би не спинився, але попереду виникло маленьке озерце з темною водою, заляпаною рязкою. «Дурний!» «Вони мене впіймали», – заквилив Базіль. «Не треба ходити до лісу». «Та він же кінчиться?» «Ліс не має кінця», – сказав Діоген, відчіпляючи Базіля. Потім відійшов і сів коло озера, дивлячись на власне відображення. «Немає?» ошелешено мовив Базіль, але ж початок у нього був, то була затяжка думка для Діогена. Він насупився і нічого не сказав. Минуло багато часу.